і будкою своєю на узбіччя. Буфером одну легковушку чіпляє і розвертає вздовж дороги. І тоді, коли ми вже на корпус машини вирвалися з коробочки, з другої легковички вискакує молодик з автоматом і дає по нас прицільну чергу. Кричу вітьку, пригнись, але пізно. Утиснувшись у дно кабіни, бачу, як з голови товариша струменить червоною цівкою кров. Бідолага навіть не встиг Машина увігналася в лісосмугу, але двигун не заглох, працює. Вітько грудьми тисне на руль, сигнал моторошно гуде. Я почав діяти, як на війні, під час нападу маджахедів на колону. По-перше, подалі від машини. Відкриваю дверцята і викочуюсь в кущі. Браунінг уже в руці. Перекотившись кілька разів через голову, стаю на ноги і роблю заячу скидку в кущі живої акації. Весь час очікую автоматної черги. Адже нападники знають, нас двоє. Тим часом машини під'їздять до нашої будки. Той, що з автоматом, тепер уже обережно, але без остраху, думає, ми беззбройні, йде до кабіни. Рвучко відчиняє її. Вітько. Вивалюється просто на нього. Я встигаю побачити у кожній машині по двоє грабіжників. Значить, усього їх чоловік вісім, а у мене лише три обойми. Проти автоматів це не зброя. Та виходу у мене немає, а лють притьмарює розум. Гамуючи нервове тремтіння в руках, цілюсь нападнику з автоматом просто в голову. З 25 метрів. Промахнутися – просто гріх. Натискаю на спусковий гачок, з жахом думаю, що ж це робиться. Вже на дорогах України – війна. Постріл звучить неголосно, але враження справляє. Засідка, чуючись розпачливий голос. Негаючись, стріляю в другого нападника, того, що за кермо. Але він уже починає розвертати машину. З других Жигулів вискакує ще один автоматник. І де беруть автоматиці, пацани? Думаю, стріляючи йому в коліно. На допомогу підлітають ще дві машини. Короткими чергами б'ють професіонали. Мене притискають до землі. Кілька разів стріляю просто так, щоб знали я живий. Прицілитися не дають. Перекочуюсь по траві з одного місця на друге. Версія про засідку мені подобається, і я намагаюся підтримати її вогнем з різних точок. Поки перебігаю з місця на місце, грабіжники втягують обох убитого і пораненого в машини, розвертаються і, розрядивши по лісосмузі магазини двох автоматів, вирулюють на трасу. Стає незвично тихо. Коли в таможні надіспів міліцейський наряд, я сидів, зіпершись на колесо, Поруч з убитим напарником. І думав про те, що доведеться міняти роботу на спокійнішу. Готов я вдруге убив після війни людину. Хтось береться мене звинуватити в тому, що я зробив несправедливо. Перше, що вирішив зробити Георгій Тренко, переговоритись з слідчим Віктором Карінусом котрий сплавив агентству клієнтку. Ну, треба ж було щось починати, а інформації по вбивству Зайченка було негусто. Факти вистроювалися приблизно отакий такий ланцюжок. Телефонний дзвінок, погроза чи попередження, постріл біля гаража через три дні після дзвінка, непевна постать самого потерпілого, звинувачення у вбивстві. Оце й усе. Небагато. Мабуть, на їх місці кожен починав би однаково з вивчення особи й способу життя вбитого. Цим шляхом, певно, йде офіційне слідство. А значить, уже дещо зібрано. Гріх не скористатись. Поталанило, що в слідчій групі Карінус вони давно знали одне одного, і Георгій сподівався на допомогу підполковника. У вестибюлі першого поверху УВС чергував новий молоденький сержант. Він довго і прискіпливо вивчав посвідчення директора приватного детективного агентства. Потім навіщось дзвонив Карінусу і нарешті, без особливої охоти, це було написано у нього на обличчі, пропустив довгочубого, несолідного, як на його оцінку, директора в джитсах, кросовках та безрукавці. Вітаючись на ходу, а в управлінні мав чимало знайомих, ще з часу роботи у міліцейській газеті, Тренко піднявся на другий поверх. Підполковник зустрів при порозі. «Я так і думав, що ти прийдеш. А до кого ж мені йти, як не до тебе? Ти ж мені зайчинчих узіпхнув!» Мужні обличчя, яке навіть коси через усю щуку шрам не робив непривабливим, осяяла хитрувата посмішка. «А, знаєш, Жоро, не без того. Літо, відпустки, працівників обмаль. У кожного по три-п'ят справ, а на мені вісім висить. Давай, думаю, хоч тебе підключу. Пройшли до невеличкого кабінету Карінуса. На ідеально чистій поверхні письмового столу не було жодного папірця. Тренко констатував, поки він піднімався сходами, підполковник усе поховав у сейф. Професійна звичка досвідченого слідчого. А я гадав у тебе рожитися інформацією. Що знаю, скажу. А інструкції про розголошення службової таємниці не давало спокою Тринку самолюбство, уражене дзеркальною пустотою столу. Карінус здивовано поглянув на гостя. Упіймавши в очах приватного детектива іронічну іскорку, промовчав. Дістав із сейфа тоненьку сіру папку. А ми тільки тільки наперевірили. Вірніше, знайомилися з особою потерпілого. Стривай, хіба не твої хлопці готували справу Зайченка до суду? Ні, міське управління. Я, до речі, дуже уважно її проштудіював. «А зараз вона в мене. Можеш переглянути?» «Я познайомлюсь. Але ти скажи, що про все це думаєш сам?» «Бо, зізнаюсь, не все мені зрозуміло і в першій справі, і в другій». «Ну, що до першої, то, здається, колеги з міського управління поквапилися, тому захист зумів спростувати всі чи майже всі основні пункти звинувачення». Ну, хоч і не люблю я цього слова, інтуїція, але мені моя підказує. Зайченко у смерті Варлюка винен. Чи безпосередньо, чи як навідник, але рильце у нього було в пушку. Ну, а захищав його теж знаєш хто. Адвоката Володимира Камінського Тренко знав. Та й усі в області його знали. Кажуть, він. Міг на суді довести, що біле – це чорне, і навпаки, і зробити це почергово. І йому вірили. Мав Камінський не оригінальне, але цілком заслужене прізвисько – Цицерон. Була в нього одна слабість. Він брав досить солідні гонорари, не звертаючи уваги, хто їх платив. Однаково майстерно захищав і спекулянта, і вбивцю і невинну жертву.